Móri Zsigmond Az irodalom és a fai jelleg Négyesi Lászlónak durva támadása jelent meg a budapesti hírlapban Hegedűs Lóránt ellen, és pedig vezércik formában. Mint a magyar irodalmi lelki ismeret fügykösöli Hegedűs Lórántot, aki egy előadásában valami olyat mondott, hogy a fai jelleg hajszolása, nem érték az irodalom szempontjából. Ez a támadás felújítja bennem a húsz év előtti cikkek emlékét, mikor négyesi László, már akkor is, mint rugalmasságát vesztett, nem éppen ifjú ember, egy egész írógenerációt ostorozott, mint szerény katonája egy írtóhagyáratnak, amit az akkori akadémia és kisfaludi társaság indított. Istenem, milyen egyszerű dologról van szó! A tanárurak, mint a nemzeti szellem hivatalos őrei, biztosan tudnak mindent, ex professzó. Előttük nincsen kételj. Bellemben van Biblia. A Bibliájuk főfejezete Arany János, alfejezete Petőfi Sándor, vannak aztán énekek éneke, s más fejezetek, Berzsenyi, Virág Benedek, Dugonics András, jó öreg vadányi, s így visszafelé. Szépen, tisztán ki van az dolgozva, hogy mit mondott Széchenyi, és mit mondott Gyulai Pál. Pontosan meg van állapítva, hogy mit kell érteni a nemzetiesség alatt, és a tanár úrnak semmit sem kell tennie és fáradnia, csak elővenni a régi fegyvereket, és eldörögni a kárpátoktól az Adriáig annyi dörgött frázisokat. Ma azonban más világ van, mint annodacomál. A mai Magyarország rettenetesen más, mint húsz évvel ezelőtt. Ma már a régi fegyverek csütörtököt mondanak. Miért más? Hát, először is Trianon miatt. Ez a trianon semmit sem változtatott a tanár urak felfogásán, sőt, jól jött nekik, mert felhasználhatják dorongnak a saját érdekükben. A megcsonkított Magyarország ténye csak arra való nekik, hogy még jobban megnyírják az gondolat gondolatszabadságát, hogy a cserkészekkel hazafias műdalokat énekeltessenek hogy egy vértelen irredentizmus teremtessenek, hogy a népkönyvtárak katalógusát cenzúrázzák, hogy a naptárak és a hivatalos kiadványok szellemét kézben tartsák, és olyan korvinákat termeljenek, amit a hivatalos kíván. No hát, ezzel azonban az élet nem törődik, mert az élet... Még rettenetesebben más, mint volt húsz év előtt, mert a mai élet tele van feszültségekkel, kétségbeesésekkel, jajszóval, gazdasági összeomlással, és mindenek felett a világ szemléletnek véghetetlen és csodálatos átalakulásával. Vége van annak az időnek, amikor falusi néptanítókkal lehetett irányítani az irodalmi felfogást. A héten egy falusi munkás egylettől kaptunk egy levelet, amelyben bírálják a nyugat múlt év megjelent cikkeket. Olyan kultúra van ebben a levélben, amit egy falusi földműves írt, hogy négyesi László világszemlélete elhalványodik mellette. Japánról beszél, és Angliáról beszél ez a levél, s meglátja a japán költészet bűbája mélyén a rettenetes gazdasági nyomorba sülyeztett népet. S ha a montenegrói népballadákat venné szemügyre az levélíró, megtalálná ott a hegedűs lórán kecskéjét és fai jellegét. Négyesi László ék ilyeneket nem találnak meg, csak vers lábakat és vers technikai kincseket. Azt mondja négyesi László, a népek és nemzetek megannyi egyéniség, egymástól részben eltérő képességekkel. Mindegyik tesz hódításokat, a szellem, a művészet a szépségbirodalmából foglalgat, más-más ponton hatol előre új meg új kincseket tár fel. A vívmányokat aztán kölcsönösen át is veszik egymástól. Na, ahogy ő képzeli a nép egyéniségeket. Itt van egy aktuális tény. A magyar területet darabokra vágták, és az elmúlt tíz év alatt a leszabott részek önálló és új életet kezdenek élni. Itt van Szlovenszkó magyarsága és itt van Románia magyarsága. Mindkettő olyan új vonásokat mutat, olyannyira új arcú magyarokat produkál, hogy e pillanatban legalább három magyarság áll egymás mellett, sőt, bizonyos szempontból egymással szemben. Nemrég voltam Szlovenszkóban, s még mindig tele vagyok azokkal a mélységes és megdöbbentő benyomásokkal, amiket ott kaptam. A szlovenszkói magyarságot két fő típusra lehet bontani, az öregekre és a fiatalokra. Az öregek még a négyesijék iskolájában nőttek, tele vannak szegények honfibúval és honfitűzzel. Az életet úgy látják, mert nem láthatják más kép, csak ifjúságukba magukba szedett világkép alapján, ahogy a hivatalos nép-nemzeti iskolák nevelték beléjük. No, a fiatalok más kép látnak. A fiatalok már idegen iskolákban nőttek fel. Olyan nyelven tanulták a tudományokat, amelyen szüleik ma sem értenek. Nekik tehát Szükségszerűen egy új magyarságot kellett kitermelniük magukból. Egy szociálisabb és kultúráltabb magyarságot. Európai magyarságot. Ők már semmit sem tudnak az extrahungárium jelszaváról. Ők már nem mondják, hogy Magyarországon kívül nincs élet. És ha van élet, az nem élet. Ők már úgy látják, hogy a magyar világon kívüli élet okosabb és emberségesebb élet. S ha a magyar meg akar állani ebben a rája kényszerített életben, okosabbnak és emberségesebbnek kell lennie, mint a régi volt. Nos, hát cseréljük ki ezeket a javakat, amit ők már is megszereztek. Mi baja van Négyesi Lászlónak Adival? Ezek az ifjú magyarok ott a határokon túl Adiból indultak ki. Az Adi kultúrmagyarságának a gondolatai gyújtották fel bennük a szent tüzet, hogy lehetnek magyarul is kultúremberek, Nem nemcsak a környező idegennyelvű elemekhez, hanem Európa kultúrájához. Ha Adi el tudta érni abban a folytott régi levegőben, ők még könnyebben, s még muszájabbul kell, hogy megszerezzék azt a modern világ szemléletet, amely nélkül az egyszerű élet sem lehetséges számukra. Magyarok ezek, magyarabbak, mint itthon szegény, sötétségben és felnemvilágítottságban tartott gyermekeink. Izzóbb magyar sátomból ott a babiloni fogság érzései mellett, mint itthon, ahol ma is még a régi és sűrű levegőjű mesterséges sötétségben vannak az ifjak. Faj jelleg! A mi ifjúságunknak sejtelme sincs arról a népszeretetről és nép tiszteletről, amelyben azok ott, Tüzelnek és dolgoznak. De ez a népszeretet nem a borjú szájú ingnek szól, és nem a zsíroshajú kondást imádják, mint a magyarság szimbólumát, hanem a felszabadult gondolkodású földmívest, aki a mai technikai vívmányát alkalmazza a gazdaságában, újságot olvas, és tisztán megérti a mai idők szellemét. Igaza van Hegedűs lórántnak a brutális példakép azt mondja, hogy Montenegróban nem talált mást, csak kecskét és fai jelleget. De nekem is igazam van, aki azt hirdetem, hogy a mai magyar falu itthon is más, mint volt húsz év előtt. A mai magyar falukon és pusztákon a traktorok tízezrei dolgoznak, és a régi kislovakat. A noniuszok fajtáj a régi aprótjukokat a fajbaromfi váltotta fel, és a régi népkörökben, a falusarkában a nép nem csak köpköd, hanem olyan dolgokról vitatkozik, hogy számtalan esetben magasabb névon mozog a vitájuk, mint a parlamenti. És hogy ez így van, Ebben nagyobb része van Adinak, mint a Magyar Tudományos Akadémiának, amely nem adott eszméket fél század óta, vagy még régebben a magyar közélet számára. Ellenben Adi adott, és pedig gyújtó eszméket és építő lángolásokat. Mi az, amit olyan főpapi ornátusba őriznek a négyesi Lászlók? mintha azt prédikálnák, hogy járjatok két lábon és felemelt fővel. Nem járhat másképpen az ember. Nem élhet egy nemzetnek a gyermeke másképp, csak nemzetének külső jellegzetességével. Adi volt olyan magyar, mint akár Arany, akár Petőfi, s ha Arany velünk élt volna, hozzánk tartozik, és nem hozzájuk mint ahogy nem tartozott, egy percig sem az előző generációhoz, csak a magáéhoz. S hogy ez így van, a négyes által elhallgatott, elveszett alkotmány bizonyítja. No, hiszen azért hallgatták el. Kobdelre hivatkozik, akinek jobban tetszettek volna a kecskék, mert Sanyarú gyermekkorában kecskéket őrzött. Hát, mi hagyta ott, ha annyira tetszett neki a kecske? És miért tekint is hanyarú gyermekkornak négyesi azt az édes idilt, amikor egy kobden kecskéket őrizhetett? Vagy azt akarja mondani, hogy gyerünk vissza a kecskékhez? Hát ez valóban nagyon egyszerűsítené a mai állapotokat. Ez az az eszme, amit a Szent Főpap tanácsol, mint remédiumot a mai szörnyű dolgok elintézésére? Hát gondolom, nagy népszerűsége lesz vele, mindazoknál a magyar közgazdasági népelemeknél, akik felülemelkedtek a legprimitívebb ősfoglalkozások fölé, akik városba özöllöttek, gyárak, üzletek, műhelyek, gazdái vagy alkalmazottai lettek, akik vállalkoznak és tönkre mennek, akik magasabb életet élnek, vagy élnének, ha lehetne. Ugyan? Mét is killódnak. Menjenek vissza a kecskékhez, és zabáljanak kecsketúrót, és nem lesz semmi bajuk. A nemzeti érzés nem azt jelenti, hogy elmúlt életek kihalt formáihoz ragaszkodjunk, hanem azt, hogy a mai élet az egyre fejlődő élet ura legyen az ember. Hát, ha a kecskét meg tudta énekelni, akkor majd megénekli az autót is, ha örömelez lesz benne. Új eszmékre, új célkitűzésekre van szükség, új igékre és új érzésekre. De nem a félékre, amit Négyesi mond, hogy el kell jönni annak a költői messiásnak, akit várunk, akit epedünk, aki el fog jönni, és aki mindannyánknak kedves, nagy művészi és tartalmi értéket fog hozni. Na nem, egy üres és sivár messianizmusra van itt szükség, hanem életre és igazságra, és munkára. Okos, emberséges és széltudatos munkára. Ez lehet a mai magyar irodalom jelszava. Az pedig, amit nemzetinek mondunk, az magától értetődően benne lesz mindig az irodalomban.